ځکه چې په سورت نور نه ځکه په نور سره फरक راشي کنه حق باطل. او باطل ان نزول کې په سورت یاسین نه دي مناسبت د دې جمعکې اسلامي معاشري او سورت نور کې الله مومنان مسلمانانو معاشره صحیح کوله په کوله دا و دی صورت فرقان که اصلاح دا عقیدی شورو کئی دا دوار اصلاحات تی دا قرآن دا امداؤ چی اخیر کې ترغیب ذکر که اتبا دا رسول ته او دا اغا آدابی او تا ذکر کل و فرقان که اللہ دا اغا شان ذکر کئی جنزل الفرقان علی عبدی ہی دا استاد پښان باندې نه ده دا باندې الله قران نازل کړی نو د احترام به خامخا کوي درې مته او چې کله فحشاله لري شو سورۃ نور کې وي الله وبتا سبحان البرکات نازل کی تبارك الذی نزل الفرقان دا پښان ازان بچول د سبب د برکت ته الله وینځ انسان لور کی سلورم دا او چل تکي منافقانو صفاتونه بیان کړل نزل تکي د مشرکانو خواصتونه ذکر کی قران کې دا اکثر یو شی اپینځم دا او چل تکي څنګه وي منافقانو په دې خبرو مخافه کوي غمغم جن کوي دی وکاله سویک سورہ فرقان کې وی چې دي اکثره اعتراضونه کوي ان ولایاتو نه کوم مسالین الا جنہ کابل حق کوي کديارته سم شبا او شک کار کوي زبه جواب را لیکم اوس پیغمبر د چمک کی صورت کې د افق واقعیا بیان کړه چې ګوره د پیغمبر په البندی تهمت الګاو سورې فرقان کې وې چلا بشرا يوم ذل المجرمين دي خلکو لپاره قیامت کې خوش شالي نشته چې دغه دنیا کې دومره ظلم وکړ او هم فتنتن. دا چې اخر کې وې فليحذر الذين يخالفونهم ان تصيبهم فتنه د فتنينه ورزان سورې فرقان کې هغه جو جعلنا بعضكم لبعض فتنه غدا غدا کنه چې خپل مين کې وبر سرون خطه ده ده سنتو خلاف سزا ده چې الله تعالی <تصفح> نظر کوي زکاتی خو غوالي اتفاق او اتحاد په سنت کې دي چې سنت نه ټوله ودښمنی واسونه دراسه اتم التعویلو چه والذی تولا کبراهو یو منافقو په اغا فدغی افق کلو یا برخا غستوا فرقان کیوئی چې ده بیا پا لازونو چکونا لگئی فیوم یعظ الظالم علائے ده نهم داو چه ده اعمال مثال ذکر کرده چه ده کافران و عمل سنگ ده کسرابن او خورا دا. سبا گنیشتہ نفرقن کی بوموی وقدم نا ال ما عملو من عمل فجعلنا وهبهم نصرا تلته وتذله وی یو شیرکانہ د مومنانو صفات بیان کړو په سورې نور کې چرې جالو لاتلیم بدرې جمعهتونو کې دا څه خلق دي چې دنیا کارو نه دي غافل کړي خپل منځ او د سودا نه اصور فرقان کے بداغی سوارل صفتون بیان کی پاخر کے انمبو لکید عباد الرحمن چلہ ایداز ما بندیان دی نو ٹول داغ بندیان دی سونا فرق خوشتے کا نخوا تیت عباد الرحمن <تصفح> تاوز سورت تانا فی شرک پھل برکات چه <تصفح> برکات تا اللہ صفت دی دست دی که مو شریک نشتا سنکیو سر په نور سي پتونکو په علم کې په قدرت کې په تصرف کې نو دراسي په برکت کې هم الله سره شریک نشته او صورت کې سلور بابدي نه اياتونکو اول باب ده حوريك اول چې توحيد ثابت کړي نبي ازجر ده مشرکین الا مشفق قسمه به ذکر کوي مشرکین لزجر او زجر دے منکرین در رسالت لاغ مشفق قسمه او دراسې زجر دے پینکار د قیامت مقاصد اربع جو توي پاغه زواجره جمع کړي او بیاد الاسم آیاتنا چونتیس پوری دو امباب دی او اوگی که اوگد تخویف من اخراوی مجرمان و حال پا قیامت کریرد خطرناکو تخویف اخراوی اغامس شپک شپک بو و قسم بذکر کئی او یار پسې د شوبهاتو جوابونه چې نبی صلی الله علیه وسلم ماته کوم شوبات سيو داغي جوابونه به ذکر کوي امام مینان لبشارتوم 34 ایت پوري د دویم باب بیا د 34 ن دریم باب او په هغه کې دلائل دي اول نقلي تنبیاو نه او بیا عقلی په کثرت سره تر 60 آیات پوري ديګه صرف دلایل را جمع کړي دي درې مباب کې 34 نا 63 پوري نقلی او عقلی او شرطنا تر اخره تر 77 او اوصاف د عباد الرحمن سوارلسې په توګه مې ذکر کړې دا غي حق پرسته چيبادر الرحمن سره يادي شوره ورقان ممتاز دې په نفي شرك په برکات او پرد شبحاتو رسالتو او पावसाفو د عباد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده طول برکتونه اغزاد لرضي جنازل کنے زيدا قران د فرق کتاب په خپل باندې باندې ليكون للعالمين نذيرا چشیدہ بندا د ټولې دنیا د پاره يرونکې زحا کوئی تبارک اللذی سر چا البرکۃ کلھا من الله دا چاوی لې چې پلانې برکتی دي خپل انیزه کې برکت ده نه نه برکتونه ټول د الله طرف نه داغه اختیار چاله برکات ورکی د دینه چاله د دنیا برکت نشی او بل څوک برکات نشي ورکول کته ته جا پته مې אבי شارایو کلاجه پیغمبر اخری پیغمبر رسالت او نبوت عام ده ټوله دنیا ته بل دنیا ته نشی راتله الذي له ملک السماوات والارض يا غذات ځکه خاص اغله راواد شهید اسمانو د زمو کې دا ولم يتخذ ولدا نذنی ولزان د پارا سوک نه ځوله ولم یکلو شریک فی الملکی او نشته الله سره سوک حصادار په دې باد شاهه کی وخلق کل شین پیدا کړې ده هر یو شین فقدروا تقدیران نو بیا انده ځکړې پاند سره اومي پیدا کړې نو پیه ولاندازه مقرر کړی ده چې دک خیر سمره ده دک شر سمره ده دا هم اندازه کړی په هر شي کې फायदा ده نقصان وب کې سمره ده دا که سید دی عمر سمره او ک انسان یا سين دغې رزقو دغې اجل داغ ش قوات او سعادت او بدبختی او نیکبختی ارسل لکلدی هرته تقدیر دا الله وي او د دا دا ایمان یو جز دی چې په به ایمان راوړي نه مومن مسلمان تقدیر نه منی هغه مسلمان نه یې کنه فقط ذرهو ارشی انداز کړي په ور په اندازې سره چېس ذکر کو توحید نوزوا اجرد مشركين له <تصفح> او زجر ذکر کئ نفي کئ جزدي الها ندي مالکا ندي خالقا ندي ما تنفي او ذن واتخذو من دوني الهاتن وني ولذي خلقو بغير دلانا نور ما ذكرا انا او کار سازان <تصفح> لا يخلقون شيئا دا یو شیخ لا شماره لا لا دا يخلقون شي ان نشي پیدا کوله هیڅ شي چمک كثير شو حج کې زبابان شي ان هیڅ شي نشي پیدا کول وهم يخلقون زکاجه دي په خپل پیدا کړی شي دین نو یو شیخ او خالق او مخلوق نشي کېږي اقو فرعون چې بیا معبود کانا مملوکی فازها مالکی ان ها زمن عاجب الزمان ابو ظلاموي وهم يخلقون دي په پیدا شوی دین دی بس پیدا کی ولا يملكون لئن فسهم ندي مالکان د خپل ځانونو د پاره ضررن چې نقصان لري کی ځاننه موت لري کی ځاننه مرض لري کی ځاننه خاوري لري کی ولا نفعن انه د فائدې حاصلولو ولا يملكون موتا ولا حياتن ندي د موت چا باندې او نه د چې له حيات ورکی په ن شوه او نه بیا پسس نه بیا د بیاست دا طول زجر شو مشرکین له اوجز دا هاوش تقریاً شپ ځله لا لا راړو پلکې اوځل زی کار کړی دا ورپسې زجر د منکرینو دې رسالت له. وقال الذين كفروا اوای دغه کافرانو چې دا ذکر یې او شو ان ها ذلایف کن ندی دا ندیدا بیانونه ندی د دا, دا, دا, دا کتاب مگر دروغ دی چې د ځان نه جوړ کړي دی قرآنی وی د ځان نه جوړ کړي و وانو علی قوم اخرون امداد کړي د سر نه دی جوړول باندې یو بل قوم چه نحل کیویلو ایک سو تین که چه انما یعلمو بشر سوک بنده ده اغیو تخی اده مونگت انما یعلمو بشر اغیط قوم آخرون وی کانو فقد جاو ظلم وزورا نبی شکا چه ده خلق ورات لوکلو پڑیر لوی ظلم او پڑیر لوی دروغو وقالوا بل زجر وايذ يساتير الاولين ذا قران خو یی قشیدو په خوانوږي هازا سرادینو نکت تباها دلته په خپل خط نو ورزی خو په لیکلی دی ښا او تباها لیکا نه لیکوایا ز چانه لیکلی په ځوابنه فهيته لعلیم بسګم په ځواب لري لوستل شي بكرة تا و اسیلم په زharo پما کیم نو جواب دی قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض او ایو تا چنا نازل کړي دی قران دراغه ذاته چېغه پویږي پر ازونو باندې کا غراز پس مانونکو کې وی یو که ان نو کان غفور الرحیمان بشکره هډیر مهربان دین چې دی خلق او صبر بخون کې او ډیر مهربان دمیان کې جواب وک نو بیا شو باتی داغه پدوان د قران په حق کې چې زان نژولی زان نژولی نو الله جواب وکچنا تنازی لیگی 19 په ځت باندې اعتراض کوي خو چې ګورځي بازارونو کې ګورځي ادهوم خوراکې وبس کې تومان خري ګور د سر سره لایق دي ترې رب خوانه شوبه ده پور را روانه دنیا کې خان واوخ کی د انبیاء په حق کی وا اوز داولیا او د دا بزرگان په حق خلق وی شچرتا بزرګه او ولی اوینی په بازار کې ناشنا او تخکار شي وی ذیم بازار ترازی اپدی گونګار او خلق مخ لگے دی خودی پس جماعت جمعت کې ناشتی او ولې عبادت خانه کې ناشتیو تاغه زمانین نو وقالو واذا کافرن مالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ سَلَايِقُ ذِي پيغمبر لراچې دې خوراک کوي بیا او د فارق وسو شو و يم شي فلص واقه او ګرځي په بازارونو کې لولا اون زليله ملکُن اول نازل نکريشه په دبانې څوک فرښتہ و یکون ما هو نذيرا چشي د سرا کې او يل قايله ولینشی غارځولې د تاسو خزانه او تکونو له جنته یاکول منا یاکه مسکم د د پاره دی او باغ وی چې دا غنه خپل روزي خوري خوراک کوي دیم تقریبا شپږ راځه مکلی یاکول طعام يمشي بل سوا لو لا او یلق او تکونو له پکے اعتراضات پر ہم بربان الظالمون وائدہ ظالمان ان تتبعون اللہ رجولم مسعورا دا سر مرگری شی چې خلقو چا پس روان نه نیا روان مگر پداسی او سری پسی چی غصا حر دے ورز امروی سحر دو سر خلق راجمع که زانتا مرگری دمرو پیدا کلو دریې مبالغې د وژنې او تمسحور ویلېغه تسلې ذکر کړئ انظر وګورای پیغمبره فکر واټوکه کیف ضربو لک الامسال اسنګه بیانې ستاد پر قسم قسم مثالونه او شو بهات فظلوا تا تاسو نو نقصان نه رسې په شو فلا یستطيعون سبیلا دې طاقت نلری د سایلاریم دیتا با اللہ چره ادایت نکی ولی عنادیان شو کنا دیتا عناد وی خوا او چکلی او صلی پا عناد کراؤنو اگتا اللہ ادایت نکی مہر والا پذلو لگئی کنا دویم باب او باغی کبا دلیل ذکر کئی تخویفات او بشارات تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات برکتونه ټول الله سره دي برکت وله هغه ذات ته کوخه شي نو دروږي تعالی بهتر د دې دنیا نا نور باغونه چې د دې کم وی کنه چې دد پاره یو باغ وي دنیا باغیا دي الله تعالی ذین بهتر در کی یو باغنا نه جنات ندير باغونه چې وی وی بلان دی دا غن هرونه وای جلک قصوران او در به کیتا لاری او ما ایم دا ګور وی وسر نو یاد کلیږي او صرف ویلو چې باغ ولا په کار وکنه الله وسره قصوران هم مرګره ديګه الله حکمت څه خان دې ته به خیال نه کني دی وی چې کور او ګور کور سره غږی کور له کور پېژنه دي واړه کټوګې ده چې دواړه په کینار راځي شي نلاو سرداز کار مړګر کړه دروست به وی کنه چې ولایتونه کوم مسلین الا جنہ کبیل حق دی و شوبه کوي الله یې زوب را لېګم جواب بسنگی و احسن تفسیرا ورسرا با نور تشریعو می کنا نغا نور تشریع داشوا چو ایجال لکا قصورا چیسا نا دیتا خیال شیو بل اعتراضو کی چیسا د دا کور نشتا کنا ملا مخک داغی شو بادا فکر بل کذبو بسا تیبل که دیدارو جنکی قیامتو دا خودی قیامت نمانی نسکا جنتو ناو بانگلیو مانای نمانی کنا خواب وا تناري من كذاب الساعه سيره مون تهار کلههه چي درو جن کي قيامت سو مل تیار کلهه سيره جهنم چي دم يو نم ليكنه بليدن کي چټول عمر ببل ازاراتهم من مكان بعيدن کله چوي ني د جهنم دي خلق لره فاعل زمیر دے صحیح تراجی دے او کبیر وی انما جاء موانسان علامان الناری تمو الناس زکه کچ نار دے کنه نار خو موانست جہنم ب دی وی نی ګورای او دومره تیز نظر دے چدی ولا دیر لری او غو بدا وزه نو ویني ایم مکانین بعید دلری زاینا دایت جنازل شنه صحابه او تاسو کو چ هلها بسورن پولیسو جہنم ستر گشته او نبی اسلامي او حديثو یی کمن ک زوالیه متعمدا چا چ ب ما دروغ جوړ کو فلی تبو مقعده بین عینین ناری بین عینې جہنم ماغدزان لا ده جہنم ستر گو سرا کور جوړ کی نا غوې چې هلها پارستر غويده پرسترګومشت ده هلها عینانی نبی رسول الله وي جه خرجو من النار او نكون جهنم نب يو شي راوزی واسې مثال لريل غړې خدا خو یې شي نه ده کنه او نكون لها عینانی تبصراني داغی استرگی دی چی لی دل پی کی ووزنانی تسمعانی اوگا گونه دی چی او ری دل پی کی ولیسانن تتکلیم او جبیدہ چی خبری با کی داغبا سنگ خبری داغباوی چی بسلاس یہ خلق یاریک ہے ماں سچا تسنو ہے زمہ دریو قسمه خلقو سرکار دی او تو بسلاص په دریو تا نو مقرر شو یا ما ناریسی پلا ای بکل جبار جب نانی چې دنیا کې ځان تسویق کنا ډیر سرکشی او ډیر متکبره نیو هغه باران سم او بکل من دعام علای الاناخرام او چې چا چا الله سر بل شریک جوړ کړو یا علی وبالمصویرین او هغه خلق باندې چې تصویران وباسي په اور ډیر شی چې دی په کې لري چې خلق ډیر کم شي غواره خان دیزه کې ویلو نو وبو ني دی لره دل لري زینا سمعولها نو وبو لري دا جهنم د پارا تغیوزن درغوسا وزفیرن اور ډیر ولم بيدل ولم بیگی وګندو بچا و ولم بیګي نو دیو بیا په ولار نشی پات کې دی چودری کې نو پریوز دی وا چودری کې نو پریوز دی وا تدیر hebat تو ینا ویزا القو مینا مکانن زویکن کله چو ور زول شي جهنم تاغډیر تنگ زیکي مقرنينو تل لشی بوید لا سخ په نا دعا لنا لك صبران متشریوی په درځه کې ده هلاکت او حضرت انس رضی الله عنه ویلو چې اول من یوکسه په نارې ابلیس او اولبا جهنم کې دور جامي ابلیس تواچول شي مشرد کنه دور جامي د بیا بار پس 100 تجامي واچول شي واچول شي ناغي بووي چې وا صبره دا چې ویل چې وای زمونږه هلاکته وای زمونږه تباهه هناله چې هلاك شو تباه شو دا معنی ده لا تدعوا اليوم صبرا واحدا او وي الله چې چېمو عینن رضې د هلاکت یوزل ولیک چ سترشې نو بیا وغلی شي کنه الله وو چې ولي سترې شوې ودعو صبورا کثیران چې یو واحد حلاکت ډېري تاسو یې څنګه موږ په چغو باندې خلاصو د حل مجرمانو تخويف ور پسیبو شهرات فل ازالک خیرن او ايات چې دا جهنم او دا عذابونه ستاسو خوخدي دا به تر دي ام جنت الخلدلت یعید المتقون او کنا اغا جنت تا امیشو علی چه وعده شوی دا متقیان و سرا کانت لهم جزاء و مسویران تا اغا نا دی بدلد کنا کسی کلی او دا اغا دی زید رات لو دی دیر خیستا لهم پیاما شاون تا دی دا پار کې جنت کی اغسدی چه دی غاری خالدین امیشو کاناړه ربک وعدم مسئولان دا وعده پرستا باندې هغه دا چې د دې سوال کړي شਵੇ هر چې سوال کړي چې الله الله مې نسلوکا الجنه الفردوس دا سوالونه مؤمنانو کړي کنه نو ځکه وي الله ولا ورګي زجر د پاره د مشرکینو او د قیامت کې احوال ویوم یحشرهم یتګور چاله راجمکی پخپلهم و ما یا بدون من دون او هغه چې دی عبادت کوو بغیر الله نه ابن جوزین نقل کوي حضرت مجاهدنا عیسیٰ وعزیر والملائکتو داعی دی بوتان نه دی تی برابر جامه کی فیقول نو بویت پس بو کہ الا انتم ازلتم عبادیا اولئ هم ذل دی تبوی تاسو ګمرا کړیو زمو بندیان چې دادی او کنا دی په خپل ګمرا شی وذ سې لارنه الله تعالی علم او د دنیا خو و خبر پی مضبوطی کنا اتمام حجت پی کئی قالو ابوائی آنیکان بندیان سبحانکا یا اللہ تا دیر پاک ذاتی ما کانیم بغی لنا ندلائی قوم ناسب مونگ لران نتخذ من دونکا من اولیاء چمونگا ونیسو بغیرستانان اور سوک <coughs> نو جواب څه مطلب الله تعالی تاسو کړو دي مشرکانو چې دي بغیر زمانہ عبادت کړی دي نو داوه په تاسو کوي هټه داوه در باندې کوي ها او تاسو راګيري ځان سره چې مونږ دي عبادت کړی دی ناګی خو جواب دا سه پکارو لکه نور زینو کې راضی چې الله مونږ نو خبر دي دروږ جن دي سورې نه حل کې تیر شن کوم لکاذبون وم څه خبر یو دلته جواب داسو کو چې الله توي سبحان کما کان يم بغیلنا یالا همون شرک نه وکړي مونږ خو شرک نه وکړي مطلب دا دی چې الله مونږ خو موحدین یو ته مونږ پی جنغه مون موحدین یو امو واحد سړی چې ته وي زما عبادت کوه یا د غیر الله عبادت کوه سوال نه پیدا کیږي بس دای او مضبوط دلیل شخه چې یو بنده موحد شو داغه د خلوی نه بیا د شرک خبره نه اوري ما کنه هم بغیر مونږ له ندي مناسب چونیصو بغیر ستان نور مددګاران مونږه موحدین یو نو مونږه چریدی ته ندي ویلی چې زمونږ عبادت کوي مونږه هته دا ویلی چې زمونږ عبادت مکه وای ته الله عبادت کوي اته داس دروغ جن دی خو لیکن بل وَلَاكِمَّا تَعْتَهُمْ وَعَبَاهُمْ حَتَّى نَسُوا الزِّكْرَ یا اللَّهِ تا دیل دنیا کې دیره نفع، دیره خوشحالی او دیره ازادی او فراخی ورکڑی و او دیم و شرانو لهم چه دی با سو سوال کرو دو ولینا او بزرگنا گورا با قبلی دو کدی با لالوی بیچ اولاد نو کال باندې اور شوه چې غټ کټ دی به شوه کدی ولاره چموږ له مال دولت نو بس او بار بروان شو زی به بارو لګو تا مال باندې اور شو ډیر شو کدی به چ سیحت متابعه له صحتوم ورکو تابو لمال مال ورکو تابو له ورکو تابو دې سوال قبلو اذدی به یقین پیدا شو په خپل ولي باندې چې وګورکنه خله کوی چې نشی کولې دا وی د دې برکات تي کنه خو وی الله ذات تا او سردا سي کړی نو ماتا هم وا ابا هم حتا نس ذکر تر دې چې هغه هر سپری خو دا نذینا نہ قرانا نہ منذو دسو ولې هغه په کې مزيوم تنت کنه په مشرک دغه مزي دي ښه او ګریبلسو کې نشي ورکولې الله ور کوي خداده ډېر سخت امتحان له پدې باندې ادي پدې پوئګینه چې توته وایي چې ګور د الله ارصا لادر کړی دي <تصفح> نو یې ګورا څنګه خو شل کاله د الله نه وغهخته نراکولې او چې اوس سر سره رابطه پیدا کړن و ارص ډیر دي الله وي څنګه راکړي دا لا بره کړی خو بغیر د دین نه د دې پر برکاتو د دې په وسیله ټول شرک وکنه خو مفسرین وایي کانو یو شریکونه والله متعهم دیو شرک او الله وړيول خوشاله اور اورکولې فظنوا ان من الہاتنا نو دې یقین پیدا شه چې دا زمونږ د سیپانو برکته خو وکانو قومم بورا او و فقد دا یو قوم هلاک شوهه فقط کذبوکم ملا بدی توي چغي خدروغ جن کړی چې تاسو په چا داوا کوله هغه دا خدروغ جن کړی بما تقولون چې تاسو څه وی نو سبللارو مشتد خلاصی فما تستطيعون طاقتنا لریوس صرفن چې عذاب د ځان نوالوې بوله نسرا ان ندخل زان امدادو کې الله خبر عام کوي چې دا خاص خلق نه دی وره ها و من يذلم منكم او غچا چې شرک لري پتااسو کې منو كثير وي ابن عباس حسن بصري ابن جوريج ولو يظلموا هنا الشرك مالم التنزيل نقل قي امام بغوي تاريخ ابن عباس رضي الله نوى من يشرك بالله ثم مات عليه داغه سو کې دي شرکو کو هغه کې مړ شه دنیا نه لاړ کנה الله يذيق عذابا كبيرا او بسكم قدبان دي عذاب ډېر لوی دجواب نوې دغه شوباتو چموخ کی ویل پیغمبر ته چته سره لایا کوي چې ده فراق کوي بازارونو کې ګرځي ول هغه جواب کوي الله عمر صلى قبلکامن المرسلین مونږ نه دی لیکلي مخکستانه داسې پیغمبران چې د دې څنګه وايي الا ان مگر دی بخام خوارق کو او يمشونا فی الاسواق او گر ذیلوا بازارونو کېم او جعلنا بعضکم لباسن فتنه او موږ گر ذیلوا سي د بازو د طرف فتنه اتسبيرون نو صبر وکاري په فتنه کې کنه الله یو صبر کولیش او قالنا ربك بصيرا او رب ستاليدن کې ستاسو بهال باندې مدارک دې دې کې لیکلی وو مفہوم دا دی چې لە پیغمبر ته وی چې تمام مالدار نکړی دا ونی کته مالدار وایو د خزانو مالک وې نو خلق وبستا تعبیداری کولا یا وړیر شیو غره په دغه تعبیداری باندې ستادې مال پوجبان دی وا چې سره ډېر مالدار دی موږ به سره ورغړ شو نږدې کې به الله راضا نو بیانو نو فقیر نو ته ما فقير کړي او محتاج کړي مال مې دلذر نکم نو چې وستا مرګرتیاسو کوي نو بس دا وړي رسیي انسان یې خام دکې به صرف د الله د رضا خلوص وي په یقینا دي ته وی فتنه ویلې چې بازکم لبازن فتنه دا هم ډېر لویه فتنه امتحانو د الله نو شويب جواب یې ځکه دلته وکم څور سره نو شوبات مرګري کوي دغه هم ویلي uda khula dur hadrani khabari nawi چته بازار کیسل ګرځي او مل... ته دا درني خبري نورې کړې دي ښا وقال الذين لا يرجون لقاءنا او ولي اغكسانو ولا ويچو امیدنا ساتي زموږ د ملاقات او قیامت نمني لولا انزل علينا الملائكه ولي مونږ ته ملائک را نغلل مونږ سور وختوشه درخواست کړې دی پیغمبر تا او رانلو او نرارب بنا اولی منگنوی نو خپل رب لقدستک برو فیان فزیم اللہ وی داخل دیرلوی خلق دخوا چی دی داووی کانا چی مونگو باین ملائک نازل شی دیتا بزان دیرلوی خکاری نو یقینا لوی اکلا پخپل زلونو کې متکبر تخپل ځان یو اسمان خکاری خوا او حدیث کی راضی اچ خلق و تغوری کنا زبانی نسپک م... او دا خلق په نظر کې د بانی نسپکی او د ځان تدمرلوی وایي چې افت فینفس هم د کنا چې دوی چې ملائک دی نازل شي نو لقد او چې دوی چې مونږ د خپل رب وینو وعتوتو وان کبیران سرکشی وکړه سرکشی لویا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ فَأَغْرِضَ بَنِي چوینی ملائکه چې د دې د مرګ ده یا د قیامت روز ده دواړو کې ویني کنا لا ابشرایوم ایزل للمجرمین نشتدې هیڅ خوشحالی په دغه روز د مجرمانو د پاره ويقولون بیا بذا چیغيوی حجرا محجوراً حرام... چې Humد... حرام, حرام شو په مونږ باندې جنت حرام نه مله کس نه بیا بچي وینه چې هجران محجوران حرام شو په مونږ باندې جنت په حرامي دوسرہ تاکید ده پاره ویل دا حرام شو په مونږ باندې داخریت خوشحالي پورا په حرامي دوسرہ بس مونږ خو یې محرومه شو زمونږ په نصیب کې خنشتہ وقد منا الى ما عمله من عمل نسوال پیدا شو چې دي همزان پورا کلوله د عملونه کړی په <تصفح> خپل خیال کې او ملي مستیاغانې ډېرې زبردست کړی دي ابي خاص کر حاجیان لو بور کوله تعمیر د بیت الله او دا غسه سله رحیمه خپل ولې پالل دیرخی گلی خلکو خلق سرخا او اغیو تا دواغانی کلی نظر اغیی اس پیداو نشو نظر اغیوی مونگ بڑوان دیشو اراده باوکو اغی عمل تا چی دی کل دیس عمل بجعلنا و بام منصورا او بگردو اغیی لرا دولا خورا عمل بی دولا شکن شرک سرخو عمل نتنگی کن بشارت اصحاب الجنتی ها کم چه جنتیان یو یوم از ان خیر و مستقر رن اغیبه دیر بهتری اغیبه شان بای دا غیبه او سیدو زیونه مستقر رن اغیبه دیر شان داری و احسن و مقیلام اغیبه خیسته بای زیده ارام دا غرمه مقیلام قیلولی توی د غرمه ده پاره چې ده اغیه کم زیونه ای ده آرام اغبه او نوینه اغبه دیر خیسته احسان چې الله و تا احسان وی و یاو ما تشقق السماو بالغمامی یاد کا اغرده چې او بچوی اسمان ده دیر وریزی نه دیر وریزی نه خلقوی کنا بی پاسمان دیر بوج پروت تکنا نه د خلقو په نظر کیا دی چې دومره بچ چې خلقوی د اسمان براپریو دیگواره ونُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ تَنزِيلا او نازل وکلي شي ملائک پورا پنازلول سره ذکر وانیونه ملائک به تنور وکتره کو زیږي <coughs> بلکثر چې قران ذکر کړي د ملائکونو د وریځو ذکر وسره کړي بقره کې تیرشي وکنن 210 کې چهلی انظرونا إلا ان تأتي يوم الملائكة في ظلل من الغمام إلا ان يأتي يوم الله في ظلل من الغمام الا عذابنا كراغلي دي اکثر پورې زو کراغلي ملائکی نو زکه دل تکي و سره د وريز ذکروک د قیامت پرس الملک يومه زين الحق للرحمن بادشاهي وبا پدارت باندې یقیني شي د رحمان ذاته او ده اوس خو خلق یقین نکي کنا اوس خو نور له بادشاهي ورکلي د اختیارات ورکلي ورسي په تقسیم کړي دي هو په دغروت باندې وټول با یقینو کي وکانه یو انا للکافرین عسیر او شیوه د ورځې په کافرانو باندې ډېره سختان معلوميږي چې مؤمنانو باندې آسان ده وَيَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ أَوْ يأتِكَ غَرَّتْ چې چکونه ولګي ظالم سره پخپلوا لسونو یګولو اوایبا یالتن تخستو مع الرسول سبيلا افسوس چې مانیولې وي د پیغمبر سره خپل د پسروان شوې وي د د سنت می عمل کړې وي ز محبت ساتلې او د دې مشرکان نمیزان بچ کړي وې دا وایي ګور په دې مشرکان ابن ابي معيط او چې پیغمبر ميل مستيا کړی ونو هغه په کې راغلي وکنا هغه هو د دې د پارار سکړي نو ابو بی ابن خلف لی نو عقبہ ای چې وجهی من وجهه کا حرام زمامخ پتا باندې حرام شو مخبر باندې نه لگومہ کچرتہ په دې پیغمبر باندې اونتو کل صدا سی خبرې وته نا کوم مجبور شونه چې مرګ لري مې او دوس مې ها خپل کار او کار سي چکړي نوې اغا داسې ټول د کمخک پر اسالته ډېر شوبहात ذکر شو کنه نو صالحم دوي ته وي چېرې د پیغمبر د سنتونو انکار کوي با غیتر ازونه کوي شوبहात کوي هغه باندې الزامات لګیله لکه عبې عبد الله ابن عبې نو دلته خاص د بدعت ذکر کوي چې مبتدعين نه دي د دشمنان دي د پیغمبر دی وقیامت کې پلاسونو چاکونه لګی چ مونږ په دې لاسونو د پیغمبر خلاف کړې ده کله بام په دوا کې لاسو چاتول جنازه نفس دواو کې سنت نفس لاسو چت نکړوي وی د خطر پر لاسو چتینو بل وخصو چت ډیر ښه پید عبادتیان ښه لاسو چت نکړو ابو لهب په کې لاسو چت کړو پیغمبر پرسه اخیره دا ټول یادې الله اگر وځه چې کنه بلګي ظالم سره خپل لاسونو باندې اوایي باندې افسوس د ما لره چې نیمولې د پیغمبر سره لار خپلم یا وی لته ډیر افسوس د ما لره او هلاک شوم نوم زه چې تاسو چل شي او ځان بوجته اخلاصي چې ولې نوم داسي وې ځان نه تاسو کانو له کاش چې وې زم ات تخز فلانن خلیلا چمنوي نه ولي فلانې لره دوست فلان زکه ذکر کړه نه هر زمانه کښتا چې غل بدتیا نو مشری ادي پاغه پر روان او همي انکه انده تقلید ک مون غدلون تقلید کو کنا پر پر روان نوځه کوم فلانا نييز زياد کي قرآن او سنت نمني او تقليد کوي زاسې لقد اضلني عن الذكر يقينًا ذخزكم راكله ما د قرآن نه با دې ځاني پس داږي چراغ له ماتم وكان الشيطان للإنسان خذولا وهي شیطان ته پوسګوا افسوسه نمکه او دا ټول کار داغدي او دا شیطان دے انسان دے پار رسواکو ان کے دے فقال الرسول و یا ربی او بوئی پیغمبر قیامت کی پفریاد کی اللہ تاچی اے زمار ربا انقومت تخذوها زل قرآن محجورا ایقنا زمادي قوم او زمان دے امت نیولیو دے قرآن لرا ززان نڈیر بیارتا وکال کوي چر تنره په خاطر شي وسنا وسو مشته خلق کټبیر تبیر تدي سندو پنجاب کې دي وکالونو کې وا قران روان لی وره ازان ته مسلمانان وي تبرقوذلی کنا محجورا صرف خپل فائدې لپاره بیر اخ لینا ابن کثیر پدېځه کې تفصيل کړی دی ده محجور آمانه اکڑی دان نوی چه من حجرانهی الالغاؤ واللغتو والکلام الالغاؤ واللغتو والکلام ازا تولیا وی کلی چه قرآن رستیشنو دی با شور جوړ کی چه والغاؤ فی چو جو سو کیوانو ری خبری با کئی خبر پکار کنا که درس کیگی که تلاوت کیگی که تقریر کیگی ندغض ایک خبر نی پکار دا پہ حجران کی رازی وطر کی الائیمانی بھی او عقیده پی نشتا وطر کی تصدیقی او یقین پی نکوی حیات و توواینو طوق بار پوریو کی ادغپل بزرگ خبر ابا رامخ کی کئی تیاغلی کلی داسه وترك تدبره قران کې سوچ او فکر نه کوي نور کتابونه ګوره ډېره سخته مطالعه کوي خو تدبر نه کوي بګي وتفهمي زکه یې نه او ترک العملي او عمل پې نه کوي کنه ها ولعدول عنه الى غيره اته قران نه پله نور څو کتابونه او څو علمونه د دې لري د پس روانه سر پو دورکو ما وصول دورکو ما دوری من شعرین او غنائین او لحوین او کلامین شعرونو پاسی دو ایخوخی سرودون ایخوخی نا تو نا و تا نا تو نا دی نا تو نا دا گانی ترزی والا جور کلی او چه سوکی وی نتبا نوی چه جنه پشانتی آوازی نو ابیاوی اذا كله من هجرانه دا دا قران پریخود لیکنه د دینه بپیغمبر فریاد کی الله ته قیامت کی چي زماده امت نور ګنا نشتا کوي خو هغه ګنانګنم ولي دا غنور ګنا اونو کی ولي مبتلا شوي دي د دې وجه نه چې قران پریښې دي نه په کارس کوي نه بذکر کوي چې قران پریخود کنه دا هو د الله کتاب دی کتاب راټینګ کی تابا کنټرول کی تسللی ذکر کی پیغمبر لا وک جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين الله وی هم غم غمکوا دغه سیمه ګرځولي هر پیغمبر لر دښمنان د مجرمانو او د مشرکانونو وکف فی ربک ھذ یوم نسیران او پردې راستا چیا ته خواخښینو هدایتو کی او امداد وللو کی؟ واسټ داغه سو خوږی کنه. راغته به هدایت کی او داغه مدد وکئی. هغه بچره قران نه پریری. دا سمره لوي خوشالی او بشارت ته چي. نو چا به قسمت کې دا الله کتاب شته کنه. نو یقین دی او چې دا الله ما ته هدایت وکړي زه کمزې او ما زه اختیار او زه په سپویدما فذا سچ وکړنو الله وکړو تا ته په مبا باندې رحما او فضل وکړ وقال الذين كفروا اوه یو کسان چې کافراندي زګا اخر کې بیا معات کړه خبره لولا نزل عليه القران جملة واحده ولنازل نکليشه په د باندې قران په یوه ځل لکه تورات نمو بمانلې وکنا الله وکذلک دغه سی به نازلوم لګلګو او یو ځلناه اوسو ده پره حکمت پکی ډیر دی او دا پکه حکمت ته لنسب طبيع ف عاد که مزبوط کو په دې سره راست زلم زکه چې د دې شبهات ته خو حد نشته کنه د دې ترازونو خو حد نشته نه په یو ځل نو د قرآن مثال خو شاول الله رحمت الله علی وی چې مته مطب د حکیم طبیب دی طبیب ځان له مطب جوړ کړی کنا دواخانه نو څو ډیره خانی خانی ښپاخانه دواخانه نو دی مثال خو دواخانی دی نو طبيب دا اصول چې کله بیمار راشي نو وی ګوري نو چې کوم دوايو سره مناسبه ناول ورکی اداخو طبيب نه چې په لېن باندې بوتل دي په تیدي یاسو کاول راشي ناغه لا غاول بوتل ورکی او چې زموږ راشي دا دوايي دای علاجی قرآن الله رب العزت قرآن زکه لګ لګ راولېګو چې کله یو مرض پیدا شي نه الله ولا علاج راولېګي چې دې د علاج دغه دید پردان نسخه دا نو امراض او په دنیا کې او معاصری ډیر دي دی کنه واخ واخ سره پیدا کیږي نه الله زکه قران په واخ واخ را نازل کړ او ډیر شکل په اوله کې ده دا په یو ځل نازلول کې دا فائدہ نشته کنه فا اول پیغمبر تصلیب علی حاصلیږي چې هر واخ غلا مستقل تحفرازی نسخه رازی ورتلنا او ترتیلان اولایدا قران ادب دی چموږ له استله دې جدا جدا قدماتما نو تاسو وین په دمدما دملوله تاسو به په دې باندې تلوار نه کوي چې د دې فائدې ته حاصل شي او تلوار کې خو نه حاصل دي هغه خلک د عادت چې بس منډي بوي یاخدہ سیو مصیبت نه کنه دې روزه کې چې کم خلک قرآن به عزت یو کړه دې تپوس کوي چې کم جو مات کداسه پویو غنټه کې هرڅه فارغ شي کنه تراوی او وی پلان یې زې کېل تا دکې سره چې ته جمعه نو ټول خلق الټي نو خلق په صفت کې امام بم خوشاله جمع ما خلق ولار دي او دی و خپل ځانو یې قیامت کې دی بمونی ښه چې دا ولې تا په څولار دي دا زکه ولار دی چې تا په ټیم کې کاڼي چولې دي دا به زکه خلق ولار دی ځخه خدای خدا روزانو ساتي د خلکو روزاسو ساتي چې په ګنټه کې هر څو فرض ویتره تراوی مراوی هر څو ختم شي خلک دیږي نو الله اذا د قران دب نه ولا ولاياتو نک به مثلن او ذيب ناراضي تا تا په يو شبې سرنګ مسله وته زګه وي چې هغه شوبهم داسي چرنګي ولله دا حق ور کړی ښا ذيله چې کمرنګ ورزیک نه نو شبہ بقئی اعتراض بقئی الا با جنک بالحق مګه مونږ برازو په حق سره چې دا غي جواب وی وا احسن تفسیر او دا غي سره به خاسته و وضاحتومی تشریحومی د قران اصول لي چې کله دا جواب دا اعتراض جواب کین او پرسی بیا خبره وکړه کی ها ډیر اوږد لمن ولا جوړه کی ادي ته تذییل وی پوسول کې تضیيل ځکه لمن سره جامع ډیره ښهسته شي نو دا غسي دي احساني تفسير سره جواب ښهسته شي کنه ف الذين دعوك سان ليحشرون على وجوههم چې دی وراجم کړی شي په مخونو باندې لا جهنم ما جهنم ته ندريم زلوې ګورې بني اسرائيل کې ویلو بیا ویلو سور دا خلق دې کنه چې یمون غډیر ځتمن یو کنه ځانوت ولېخ کاری دو نلایت بخپل عزتوینه هورګه چې قیامت شینو اولای کشر مکانن دا خلق ډیر په عمل کې خرابو بد عمل والو وظل سبیل او گمراه او دلارنا دا دویم بابو دي کې مجرمانو حال ذکر شو دریم ذکر کئ هغه کې عقلی او نقلی دلائل اول نقلی ذکر کئ اجمالاً د انبیا او حال بیا پروسید عقلی دلایلو پلقذا فینام موسل کتاب یقینا ورکل موږ موسی علی السلام له کتاب قیل انما هو اخا وزیرام او ګر رسول یې موږ د سرارور د هارون علی السلام امدادیم کور وا اور هغه خو ډیر فرق دی بهخه هارون له اسلام هغه وخت کې داغه وزیر شي چې کله الله ته پیغمبرۍ ورکړه نو دا سوال وکیا چې وجالی وزیرا من اهلی هارونا یلما سرا هارون مرګرې کی روانه ا کتاب کله ورکړی شو چې فرعون هلاك شو او ختم شو نو نبي الله موسی علیه السلام له کتاب ورکړی عدل تکي محقي كتاب ذکر کړې ذکر ته قران تقدم تاخير کې دا مطلب نيي نعمتونه شماري امدادی امدادي توي نو صاحب د بحر وي چې دا هر وخت کې دا سره راغلو پیغمبران په یو وخت کې دوا دري اده یو بل امداد وکاو الوزارت لا تنافي النبوته که څوک وي چې پیغمبر وزيرومي اټر خو په لوی زیر پیژن کنه چې دا خلق او طلبو جنو په ځان راړولي دا وینه بوا سر منافین نه ده فقط کنه په زمان واحد انبيیاء کله په یو وخت ډېر پیغمبران یو زیر او بازم بازه ا دېوبلمت به کو وزیران کنه دا خو وزیر وس بلشان شو مزګتینم واخلینو بدت اخکاره شیخه اصل وزیران اغو چه اغیبا پا دین که دیو بلیم داد که نا اوی مونگا چه لان شه دوال رونا اغی قام تا چه در او جن کلی دی ایا تو ناو معجزی زیزمون نلالو مسلیوتا اکلا دیر زمانا سلو اخکالا کارو نشو پینزم مذبت ضرورت شو فدمر نام تدمیران نو ہلاک میں کلو پورا پہ ہلاکت سرم او قوم نوح علیہ السلام کلا ج دروخ جن یہ کل پیغمبران دیو دروخ جن تی ا د ٹولو دروخ جن غرق مکل او گر ذل خلق کو د پارہ عبرت او تے ار کڑے دم ج دیس عالمان د پارو ماذاب دردناک او عادیان سمویاں واس حا برسی او خلق کوئی والا خلق کوئی والا 리오 قولدار چې صاحب یسین هغه تمراد ادویم قولدار دي چې امام رازی ال رس قريه تن بفلاج دا په یمامکه یو خار دی هغه ترسوی وهم بقيه سمود الا سموديان نو نسل سو کوئی دی پیغمبر اخپل پا کوئی که بن کرده او حلاک کرده او نو اللہ پاگا کوئی پا غاربانی ناس تو حلاک شو وہ پورا حالی اینا دے معلوم قرآن اجمال کرده وَقُرُونَمْ بَيْنَ ذَلِكَ كَسِيرًا او نوری پیڑے پا مین مین کے دیر اے اللہ دی, دی حلاک کرده سو سو زلے وطا اخپل پیغمبرانو وکولن ذربنا لول امسالا ہریو دپارم بیان کليو مثالونو دلیلونو وکولن تببرنا تدبیرا ہریو تبا کلیم التي امطرت متراصو مکی والا او یقینا د مکی والا زیرازی باغه کلی باندې چې باران پښې او باران بد دکانو چې قوم د لوط عليه السلام او فلم یکونو يرونا دین دې کې غويني او عبرت نه واخلي بلکانو لرجو ننشورا بلکې ځذاسه خلق دی چې دی ایمان نه راوړي او یقین نکي په بیا ژوندون باندې پایزار او کا کل چې وینې تعال لري پیغمبره ايت تخذونك الا هو زوان ننسی تعال را مگر په ټوک سره ننسی تعال را په دوسته په محبت او په هدایت نه مگر په ټوک سره او غټو کې دادی وای اهذا الذی باسل الله ورسولا خیفه جنې وره ها ایوب التوی ای داغ اسړې چل درا لیگلې پیغمبر 10000 ننګار کیخه نا غبل وته وی چیرګوري خبرو کې ډیر لوی تاثیر دی ویخه زګذو سرناستومه ا چې ماته خبرې شو روکل نو بس زی خو اړول یم بس شکر دې الله رحم ان قاد لیذلنا نذ دی واچ زی ګم راکلې و ان आले حتن از لولان صبرنا علیهام که مونگا نوی کلک شوی پدی دین بانده او کنوی استقامت دیر خوشیده دی کنخواه اللہوی مونگا صبر را کنو بچ شو تینا دوم روح بد نظر سرگوری وصوف اعلامون ناظر دا چی پویا وشي په خپل حال بانده حین یرون العذاب کل چی عذاب من اضول سبیلا چی سوک و گمرهاد تسلی ذکر کوي ارائته اپ غمبره پاک خبر را کا تاسو کوم منی تحزا الہ هو وا او ذاغی سړی چې نیولې خدای لاره خپل خواهش افانت تکون علی وکیلن تبشی پدباندې ذمہار تو ته هدایت کول شي ام تحسبو یا استاد ګمان دې ان او یاقلون چکنی دا تکم اکسر خلق قوی نیکا نا دا انسانان دی دا سر جال او سری دی یا سمعونو کې دی اوری دنکی و پوی دا گمان ناکی خوان عام دی زکا اللہ اپنی قیم کله دا سوئی چوې د دې د کېدو فریب نه مېریګا ولې د دې سدي دی ورا لا تخش من اکیادهم فهما مجل ورا د دې چې لونو فريګون نه مېریګا داخد مردارې غمچاندی مچن بسرجه مکیږي هم مجل ورا دفا خلق دی و زبانه اتخاف من زباني لا هم چان نه ته مچان نه يريږي وي لا تخشى كثرتهم فهم همجل ورا قصيدنوني يكي وي د دې کثرت نميريګا تا هو همجل ورا دي و زبانه ها اتخاف من زباني نو الله پیغمبر توي استاسخ ياله چې دا خلق دی سوسړي دي انهم اللہ کالانعامی ندیدی مگر ساروی بلهم اضول سبیلا بلکی گمرہ دید سیلارنا تا نقلی دلائلو دا انبیاء و ذکر نو عقلی شورو کئی علم ترہ تنگوری الہ ربکا دی قدرت دخپل ربتا الہ سنع ربکا جسنگ کارون اکڑی دنیا کی کایفه ماده ذیلہ څنګه وګت کړي داسوره چې کله نور نېرا خطه لیکنه په ټوله دنیا سورې تاسو معلومه لشي الله یو چې په سوره دنیا سورې د نو دا زما بادشاهي د زما مخلوق ده او دا شپوم د غسید کنه ولاو شال جالو ساکن کدا الله خوخه وي نور بپا کینو ټول وسور یو نو خلق لو بګرمینه کې ده لجعلو ساکنا نو دا سورې په خپل ځای باندې ټاکاو کړي وو چې د بخزینه ساکیندې توي کنا نو دا څومله الله کول خپل قدرت خیخه ځان چې بیا وسنګ چلو هغه الله ته معلومه ده خدای دا قدرت او چې نخلق سورې په جنده او نيور په جنده ځکه دا, دا سورې خدای نور دو جنو په جنده پایوبل باندې اجټول مرصوره ویناو بس داشیو والله ما دا کولو چې دنیا کې مخلق او د خپل قدرت دلیلو خو کنه چې سورم زماکار دے ننورم زماکار دے دواله پیدا کړی ها رحمتم زماکار دے غضبم زماکار دے جنتم زماده او جهنمم زماده دوړ ثم جعل الشمس عليه دليلا او بیا ګرځولې زمونږه نور پاغي باندې دلیل ولی دلیل څه ما يلزم من العلم به العلم بشین اخره منطقيان وای چې ته یو شی وی نه بل د ته معلوم دغه دلیل شک نه ښه مون خسوره نه پیјанده نورو مې پیјанده چوي هغه خو تختې یا اگر زولید مونږه دي نور لره پاغي باندي دلیل سبب د علم زکوی لول الشمس نو لم یعرف الظل سور به نو په جندل شي کنور نه وکنه او ایتوره کو نشیاو به زداد هه هر شی په خپل ځد سره معلومی نو سو ما قبضنا ویلینا قبضا یسیرا بیا مونگ را غنڈو دی سوری را خپل ځان ته آغنڈو لو لگ لگ چیڑو سوک پی پوئی گی نا دے مثال ذکر دو دنیا او د دنیا دفانا اللہ یو کذا ما خو خوئی نو بس دنیا به او بل سو پکی نو رجال او ساکی نا خونا ما قیامتم پیدا کړی دی چه قیامت راشی کن نا میاو دنیا نوی نہ بغوند شي تکسن شي دا سورې د گرمي په وخت کې شته چې تا په څورې نه وي بیا دا لزان تر اغوند کینو د دې اشاره د دنیا فنا چې عالم وب فنا کیږي او د دې خپل قدرت لذي الله غزاد ته جعلکم اللیل لباسا نتغذو لاستو د پار شپه پشان د جامیم کل باسته سلی باگی پردی پارامی ونوما ثباتا او خوب بدن ارام دا بدن او راحت دا بدن و جعلن نهار نشورا و گرزول دا روز دا قریدو و هو اللذی اللہ غزات ته ارسل الریاح حجرالیگی حواگانی مختلفه بشرن بین یده رحمته زیره خوشخبری مخک مخ کی د خپل رحمت نا چباران دی پانزلنا من السماء ایمان طهوران امونغ نازلو ذسمانا اغه بو چې پاک دي امام بو حنیفه تمانا کی چې تواهران معنا انوري مامان وې چې نا متواهران پاک یم دي پاکون کیم اس په تلنې دی ما بوونی په رحمۃ اللہ علیہ چې هغه ولې د دینه دامه انا بی بلتم میتن چې ژوندې کو په سراغ کلي و ونسقیهو مما خلقنا اوس کو دیوبو لرا پاک چا باندې چې موږ پیدا کړی دي انعامن ساروین هغه ډیر اسکی کنا و ناسیه او انسانان ډیر کوم ځای چې الله ورولې ترغیب ورکی انسان تنویی چې دنیا سرگوره دیر تغمساتا خا ساروی با دیر او بس که او تالی یو گیلاس پورا دی کانا دنیا ان لوکو تیزان دا سران غاڑا خا دکتا دا دا فاشه نده نو ولی قدسر رفنا و بینم یو مانا دا دا او نمونگا دا و بود دی خلق و پمینز ودان نه ګنې په پونه خوار کړی نه اسی ګرځولي په دې زموږه کې هر ځای کې رسولي کنه د زېښته چې وببني پکی نو یې زمیر هغه تر راځي ليزکرو چې دی عبرت واخلي د دې نعمتنا فبا اکثر الناس الا كفورا نو وله خلق بلسه مگر کوفر نه شکری اځو همدارنګه قرآن ته زمیر راځي شي اگر کشته نه ګوري یقیننمغه بار بار وایم کوی قرآن درا د خلق مینس کېجدی ته عبرت واخلي ان نو خلق عبرت اغستل استل مگر کفر ها د ډیر واخد وی ولو شئنا لباسنا فی کل قريه نذيرا شاند پیغمبر ذکر کوي کچری زمون خوخه و مونږ براله ګل او پہاڑ خار کې جدا جدا پیغمبر تبه یوازې په مکه کې وې نا مصر که و بلسو کونو مدین که و بلسو کونو عراق که و پروم هر ځای کې با مجدا جدا پیغمبر را لے گلے خواهی که استاشان نمالو میدکان دا چې تولی دنیا تشوی نو پا تولو بانده استاشان و چد شو فلا تتعیل کافرین تکافر خبر اممان وجاہدهم بی جهادا کبیرا جهاد کوا دی سرا پا قرآن بانده دی تلوی جهاد ویم دا لوی جہاد دے زکا دے که کار کی گا نخوا دنیا پا که قبضہ کی د قبض بغیر تو یودو نخوا او هو اللذی اللہ اغزات مراجل بحرینی چروان کڑی دی پا یوزه دو دریابو نا حازات بن فراتن دا یو خوک دے خالص پا حازامل حن اجاج او دابل مالگین دے ترخ دے مالگا چا دیر شنو شي شکا نخوا. ده اللہ دغس روان کلی ده حقیقتم ده بایو زیونو که داسی ایا تمثیل ده چی مراد د دوارو دریابون نا دو قسم خلق ده مسلمانان و کافران وجعلبین و معبرزخن پیدا کلی ده پمین د دوارو که داسی و پردن و حجرم محجورا بند دیر مضبوط چی اولی راولی نفی یو بلبانده دیر لوی فرقې پکې پیدا کړې اخلق وین یو شې ډول د لابل بنديان دی ټول چي دینو په مناسب بندګي کوي او هو الزی الله ذات خلق من الماء بشرا ذری قدرت ته وګورئ چې پیدا کړې دو په نخسته بنده او بو سره ځاسې کار وکو وخت په ډیر تیر شو خدا سيو خسته شي تراويستو و جعله نصبه و سهره او دو مرئیزت من کلو چه دوال خاندانه اولا اخبال کلو یو دو مورو پلار خاندان و اغیی تنصب بوی او چه را لویش نسخرگانی من شو و کان رب بک قدیره او رفس تا قدرت والده بوس راشو گو را در الله ده احساناتو تاو گو اودیدې شرک تا وګورم ويا غوذون من دون الله دې عبادت کي بغیر د الله نه عملا ينفعهم داغه چا چې سو فایدو ولنه شي نقصان ور کوله شي اسې تنه يريږي وقان علی ربی ظهیرم او یختینن چې دی کافر انسان پر رب تشاکړی دا یو دا معنا شهوت غر جوړول دا ادویم دے تا کافر انسان خپل رب باندې ځان زور اور غنونکو و مشرکې مشرک ایدغه سی ښا کله 11 زور چلی وی کنی را کړه له نو توبه توبه دا زهیرہ دے دے کنا ښا خپل زور چلی دا ظالم دی و ما رسول نا کلام و نذیرن مونه لیګل ته دنیا ته ما ګرځره صرف خوشخبری ورکون کې او يرون کې کدی خبره خبر نه مانی ندی مانی ه کدی وای چې ته زما نه سغواړې وای نه غواړم ان می غختي دی قلما سلوک ماله ایمن اجرن اوایا نه غواړم ستا څو نه پدې د دعوت باندې پدې خدمت باندې سہیواز الا من شاء صرف دا غواړم چې دا چا خو ښه شي ګوره دی وسود دی فکر دی او چې بیا رستو خپانه یې کنه چې خو خای شي عین تخذا ال ربي سبيلان چې اونې سی خپل رب ته لارو نو ودې نسی دا وسره دی فليت تخذو خو په خو خوا دا غوډه زور شین نه دی وای دا غواړم خا مخه پیسې نغوارم دولت نغوارم خدا غواړم چې دا خو خې خپل رب سره اړیکه پیدا کی ډېر بخښالي خپل رب نه دنیا او آخرت بے خیست شي وتوکل علی الحي الذي لا يموت اعتماد کو پاغه ژوندۍ ذات باندې خلکو په موږو یې اعتماد جوړ کړی کنه نبي پیغمبر ته وی چې نا ته پاغه ژوندۍ ذاته اعتماد کې لا يموتو چې پاغه پا پا پا پا موت نه راځي هغه لذی کنه پیغمبر وسالوم دې کووس وسره مرګ لري شي وې دې وخت کې نو خو نو پوزدا خلق پیدا یې پیغمبر وینه د مړي شوهه پیدا خدای صفات ته نو واستا خو hadron خیر دی دبردستي خنښت پرسته په بیا ډیر بد راځینو دغه په دلت باخته بیا نو دا خبره ما کوه ها چې پیغمبر په قبر کې ژوند دی دا تر اوسه چا نو ویلی نوې بدلت څه شروع وکو وصب به او تسبیح وایا په احمد د الله سره دبل چاسفته نمکاو او کفاب هی بزنوب عبادی خبیرن او پوره د الله په ګناونو د خپلو بندیان خبردار اقا ذات چې پیدا کړی آسمان نو زمکا او سچې دوالو دي دالو کړي پانداز شپګر ځکی او بیا برابر دي پارش باندې اس پرخ نه دی راغل ته الله په کې الان کما کانا څنګهونو اقصدیه الرحمن ډیر مهربان دی دا صفات ځکه ذکر کئ چاله وي ی خلق غره زده مشرکانو خدایانو په نیمه چاري زغ پهلو ماغودانو صفات کئ کنا نو یم کاو غرق بدی کی تبابدی کی سردارسن ویاغي دا ظالمان دی زمونږ الله هو الرحمان دی او سوک تبا کوي نه ها ان چې پاپه چا کور وانه نه پېکټړی الرحمان ډېر مهربان دي فسأل به خبيرا کته نه پويږي نو تاسو کده الله په حق دې عالمنا عالمنا غره پنزارین نه زکه چې ډېر خلق دوه کې دنیا کې خاص او کله چې ویل شېمو شریکانو ته چا جزو کې رحمان ذاته غلایق د عجزې قالو وای دي ومر رحمان مونږ نه پیژنوي عربو کې الله مشهور او رحمان پکې نو مشهور چې دا وری دي نو وی دا بل دي مونږ رحمان نه پیژنو انس جوذ لما تعمرنا اي مونږ سجده کوو کله چې ته موږ ته تا خبره نه وزادهم نفورا چې توحید او تویی کنه نزیاتیه کله غی تیخته دا داسې مسله ده ته خوښاله وایې چې تقریر مې وکړه تقریر کوما او ډیر فصیح او بلیغه امن کیږي تقریرو کې نو بیا وته د خلق حالوی نه کنه بیا وزن له لار صحیح کې چتا پدې سره خدایي نور نفرت دياتي سلوورم بابا اوغي کې اوصاف دري باد الرحمان تبارك الذي جعل في السماء بروجا برکتوالدي هغه ذات تدريم زل اول کې ذکر کړو تبارك الذی ولسم کې ذکر کړو تبارك الذی او د دلته ذکر کړو چګر پاسمان په اسمان کې غټ غټ ستوري بروجن ابن عباس رضی الله وئی هیل کواکب العظام کبیر ذکر کئ حضرت مجاهد وئی هیل کواکب العظام غټ غټ ستوري دغاسی سعید بن جبیر حسن بصری عطادا ابو صالح تول وئی چ بروج جنم رات غټ غټ ستوري زکه ښکاردي کنهغه وجاله بیا سرای جن اوګر زولې پدې کې انور وکمر منیرا سپنګ مې لرلا که اونکي سرای سره سونه وي ټیک دا نور زینو کې راځي زیا ان سرای جن قمر سره منیرن وي رد کې دا فلسف پیانو پا غوصول باندې چریس په مې خړه دا داو پنوار لګینو مون ترانا کی نلاوی چې نه راځي خپل رانا د منیرن دا مصطفی دا حنانه بل سنف الله غزا ته جګر زولي رشفه او رخلفته یو بل پسی دا چې را پاراچی رادلری ان ذکرن جبرت حاصل کی علم ز د کی سبقوی هر روز بیوي کنه او اراده شکرن یا اراد لري چې دلته شکر ادا کيم من غي د پاره شپه وکنه بندگی وکي عبادت وکي و عباد الرحمن بندیان بنديان الرحمن هغه کسان دي يمشون علی الارض چې ګرځي په زمکه باندې هونن پاجزای سران دا دغې مقابل کې وي هونن پاجزای سران چې څنګه پیغمبر موږ ته په سنت کې خولی وی عدم به او چتغستو سينه بهزمو کې تاوڑه وایذاخه تبعهم الجاهلون او کله چې دې سره چیړکې دینه کوي ورسره جاهلون فاعل له کله چې جاهلان خلق دې تنگي او چیړو سره کوي قالو نو وای اغي سلاما چمون استادونه جدایو هزا من التسلم لا من التسليم لا تسلم دې برائت تويخه دنه چې سلام متقیا خو السلام لایق نه دی نو یې چې د ما استاد خبرو حق دکه داګه جاهل نمراد عین عادی دی ګورافا چلا ویلی چې سرهم پریدا دا د هدایت خلق نه دی والذینا وکسان دی یبیتون لربهم تشپې تیریخ پر رب له غافل نه دی سجدا او قیام سجدی کوونکی او دریدون کیم ما هم منځیو کور ماسوتن منځیو کور پسې تراوی وکړي شپه هوفړې شو پدی باندې خلق وړي را شبکړي په خوب باندې ولذينا کساندي یقولون چې وايي بیا په دعا کې چې منځوک نو دعا وکي وکړه سمره چې وکړه دعا کول شي هدي وی دعا نه مانی خلیبنده تین نه تا تاخه دعا پرې خو امام سره د الله سو چت کړو شونډې دی کولی دوا ہوتا نه دا کړي که اویلزام او په بل باندې چې وايي په دوا کې ایره زمونږه واړې زمونږ نه دا هزار د جهنم انعذابها کانغرامه به شي کاذاب د جهنم ډیر سخت دی ان سات مستقر ومقامم به شي دا جهنم ډیر بد دی او ډیر د غم دی کده طولو مرد پاری سوک پکی او کده لگ وقت پاری دا صرف مشاکلتنوی چل تا اللہ ده جنتیانو ذکرو کو چه مستقرن و احسن و نور جهنم کده نه چه گنه ډیر دیر هاکا آغا گنانگار مومنان یادی که نه نو د لگو دیر و دیر و ده پار ساعت دیر بد دی اوگا کسان دیزا انفقوه کله چې خرج کوي لم یوسفو نو اسراف نکي به زه نه خرج کوي ولم یكتر او بخلم نکي وکانا بین ذلک قوام او چليګي په دروازو کې درمیانا چې ته جود ویخه سخاوت ولذینا کسان دی لا دعون مع الله الا عن اخرها چبالنا نکي د الله سره د بل او نہ قتل کی ذنفس هغه چې الله حرام کړل دی قتل له همګر په حق د اسلام سره ولا یزنون او سان ساتیزه زنانم و ميه فعل ذالک اسوک چې دا کارونه کوي شرک کوي قتل کوي زنا کوي یلق اسامن ملاقات وو کید عذاب سره او اسامن دا دغې بدله ده کنا یزاف لو العذابه او ملقیاممتې د جنبړې چې د العذاب پرور د قیاممت یخلو د في او پاتې بشي پهې جاهننم کې مان رسوا شوي الله منط بهامناوه امله عملاًصالحن او مګه غسوک هری به داې نه چې تو بسته د شرک نه کړړیيو او چې پووش او بس تو بتهقیمانې راړو په توحید باندې. عمل او عمل صالح په سنت اولایک ادا کسان چې دی یبدل الله سیئات میحسنات بدل وکړي الله رضی الله غسختې او خوشاله سرا دغه ګناهونه په نیکو سرا او دی الله بخشش کوونکی مهربان او کله چې عمل ويست ک صالح فین نو یتوبو ایل الله متابان یقینا توبه تا پرشتہبان دی دا یقیني توبه ده چې توبه تنصوحه و تويخه او خبري ولي عقيده ده توحيد شو عملي او سنت شو نورته صحیح توبه خو دي توينو اوګه کساندي لای شادون الزورا چې اوس به پاغه زینو کې نوي نه چل تک شرك کیږي 얼 تک بدعت کیږي 얼 تک گمراهي کیږي جن حاضری کې مجلسونو ز شرک تام تا ای موزع القزبی وكل موزع يجري فی ما لا یمبری امام رازیوی اغه زته نحاضری چا غی کې د ګمراهی کارونه کیږي د بی حیای کارونه کی یلتبویولی ویني لا یشهدون الزور دم نظام ساتي کچته یوزای کې کاری کنه کا نو لارې پاغي باندې چل تکي کوم رہی دا ول تکي نو پاغه لار نزي کنا په بلې لارځي او که څوک وتوي چې ער تهخص مطلب دا اي ته خو پاغي خلقو کې نه نو وینا کنا که پاغه لار لورشم نو څوک به ميوي ني اوننداغي ميلاد دي عرس دي نو يوه چې مولانا سه ول عمره غلو يا به څوک کنا لائش هدون الزورا نحاضری گی دو شرک و کفر مجلسونو تا ویدامر رو باللغوی کلچ تیری گی پدا سے بے او بگم رہے مجلسونو بانده مر رو کرامام نتیری گی دیر پیزت سرام چغیق شمولیت نکوی اغیل زینا امام رازیوی یدخلو فیه اعیاد المشرکین مشرکان و اختارونا <مشارك> <مشارك> اما جامع الفصاع اذه فاجقان فاجيران مجلسنا تا ټول پکې او كريموي كان في الجاهليه لاعب يسمى بالزور جهلتي کې ویلو به هغه ته زور وکنه نام پکې رااله ليشهدون الزور والذين وعباد الرحمن اغه خلق دي زه زکرو به ربهم کله چدي ته بيان وکوران سره چې اته نه درپدی لمي خیرو علیا ثم وعم یانا نو نو تیریږي کانه او وړاندو پای برتن احلی فیدتن احلی د خلکو به شانتی نه وي د دې ځکه قرطبی ذکر کوي چې قال الشعبی امام شعبی ویل دي چلایم بغی للمؤمنین ان يكونوا امعه بل یکونو علی بصیرت و یقین مومنان نه دی فقار چیلکیر کا فقیر شي بصوی چې تاسو یې نو زبا در پسیمه کنا کته ار په لذی نو زبا در پسنا دغه ایمعوی بل یکونو علی بصیرت و یقیننا د په دنیا کې بصیرت پیدا پا کی اوزان له دین کې دلیل پیدا کی چې بل پس روان هو تا یقین نه نصیب کی هغه ولذین اَکسان دی یقولون اَچ وای په دعا کې ربانا ای رب زمونږه حب لنا وبقهم تام من ازواجنا بي و ذریاتنا ذی خپلو بی د خپل اولاد نو قرۃ یا اخوان د سترګو یا اخوان سترګو په دین چې زمونږه د اولاد او زمونږه د اهل او طول پا دین بانده مینشی پا عبادت کی مسروبشی پا قرآن کی مسروبشی ندای اخوال ازترگو دی و جعلنا للمتقین اماما او گرزی منگا د پاکو حلق و مشران و لیچی دا غلط و مشرشی خوبیا باقا کار که بیو مانا دا دا مجاہد وی و جعلنا للمتقین اماما چی منگا دا پاکو حلق و مشران کی او مقحول وی چنق کلام که قلب ده وجعل المتقین ایمتنا یا اللہ دمون مشران متقیان که او پاکی که و خوش چی مونگا دا غی پسی روانیو چی غی ام نگو مراکی که ام نگو مراکی اولا عباد الرحمن چی دی بیجزان الغرفتاور بکلیش دی لرا بالا خانی دا جنت و بماس و برو زکا چی دی د دنیا کې په هر مصیبت باندې ویلقا نو فیہ تحیۃ وسلامن او ور وکړی شې د جنت کې تحفی چې سلامتی یاد سلام دی ملایکو نا الله طرفنا دا بول ور کول شي همیشبې پاغې کې حسنۃ مستقر و مقاما ډیر خیستدې دا جنتو دو سه دو او دا ودری دو کوسیږي په کې یو او کودریگی او گرزی را گرزی پاکی او مطلب تین عموم دے قل ما یاباو بکم ربی او ایو تاجی سکار دے زمان درب چتاسو لعذاب در کئی لولا دعاوکم یو دا مانا دا کتاسو غیر اللہ تا چغی نوالی او دا اللہ کارس دے لولا دعاوکم غیر الله او دویم مانا مایا با اوبیکم ربیم پروانساتی پتا سبانده رب زمان حلاک با ام کی گوره پتا سبانده بچه لولا دعاو کم کتاسو تا چغی نوالینا جی مصبت در بانده راشی نو اللہ تا چغی کهنو آغا بیار حم راشی نو بچه ام کی کنی تا اسطره کار سده نو دا بلنه دکنه دا اللہ دا انسان بچکی دا عذابونو نو وقت کذبتم یقیناتا در روغ جن کو دا قرآن صوفی یكونو لزاما نذردا چې تاسو پورې به عذاب لازم